Povestea vieții mele. Istă 50 și 4. De altfel, ziua de azi n-a fost chiar așa rea pentru Nichi. După amiază, îmi spuse: „Mă simt aproape liniștit de tot.” Dar după masa de seară, când mă dusei să-i spun noapte bună, se văită: „Acum mă dor toate oasele.” Din fericire, am avut norocul să găsesc o infirmieră engleză foarte bună, Miss Moore. Să înțeleg minunata amândoi. Ea are de povestit tot felul de amintiri nemaipomenite din război. Și aceasta îi place lui Nichi. Mintea lui e atât de ageră și un copil atât de deștept, parcă țâșnește din el viața și interesul pentru orice lucru. I-am tuns părul scurt de tot. Obrazul i-a rămas dăbuț, cu cearcăne negre în jurul ochilor, dar are un chip totuși atât de drăgălaș, de frumos și de bine conturat. Își poate ușor închipui cineva în ce stare e bietul Denis, credinciosul lui preceptor. Iași, joi 9, 22 noiembrie 1917 O zi cu adevărat regală Carol ne-a plimbat cu automobilul lui pe mine și pe Balif Am plecat la 11 și jumătate de dimineață și ne-am întors la 12 și jumătate noaptea Deoarece sănătatea lui Nichi nu mai plicinuiește grija apăsătoare dinainte M-am hotărât să-mi inspectez cele mai depărtate cantine, Principele Mircea înființate de micul Georgi, în satele cele mai sărace. În prima parte a drumului, șoseaua era foarte alunecoasă, căci ploase toată noaptea și se lăsase un fric cumplit. Ne sufla în față un vânt apric din miază noapte. Primul popas a fost la Vânători, un sat mic și foarte sărac, între Ștefănești și Botoșani. Până să ajungem acolo, ne-am ofrit la coliba unui cantonier, unde luarăm un prânz frugal adus de noi, bucuroși de a fi o clipă la adăpost. Ne înșelasem asupra temperaturii și descoperirăm fără întârziere că bătea un vânt hain, care făcea tot ce putea ca să ni se strecoare în piele și oase. Căsuța cantonierului era acurățică și bine încălzită, lucru pe care îl prețuirăm foarte mult. Am fost găzduiți cu multă bunăvoință de țăranca ce locuia în căsuță, și care primise vizita noastră neașteptată cu obișnuită liniște a țăranului român, ne arătând nici plăcere, nici mirare, nici zăpăceală. Cuvintele i-au fost puține, apoi își văzune netulburată de mămăligă pe când noi mâncam lucruri ceva mai bune. Îi lăsarăm și ei o parte din bunătățile noastre și pornirăm după jumătate de ceas, după ce mai înainte ne înfofolirăm bine în mantale. Dar tot era frig, căci vântul era dușmănos. Ajunsărăm în sfârșit la vânători și inspectarăm cantina mică, bine orânduită și proviziile ei. La sosire găsirăm câțiva soldați ruși instalați în căsuța mea, bându-și liniștiți ceaiul pe care și-l aduseseră într-un coș. Erau foarte pașnici, Ofițerul chiar ne salută ca în posac, însă nu arătară că au de gând să plece de acolo. Acești ruși pribeci sunt o groază pentru cei ce îmi conduc cantina și pentru toți țăranii din sat. Bineînțeles, sunt o primești și pentru proviziile mele, dar aici ele n-au fost încă până acum nici descoperite, nici prădate. Din nenorocire nu era încă ora a prânzului, așa încât copiii erau împrăștiați în tot largul satului și n-am putut să-i văd mâncându-și dejunul. Bătrâna am spus, însă că vin regulat și că îi hlănește bine. Fiind nevoiți să se mulțumească cu această asigurare, plecar înspre cantina noastră cea mai depărtată, dumeni lângă Dorohoi. Simțeam dorința aprigă de a-mi vizita cantinele, căci în ziua de azi nimeni nu știe când va mai avea norocul să mai poată face câte ceva. De fapt, Dumenii e destul de departe, dincolo de Dorohoi. La plecare nici nu-mi trecea prin gând că va fi așa de departe. În Mahalaua Botoșanilor ne oprim la câmpul de aviație ca să luăm benzină. Câțiva soldați francezi, prin de haz, veniră să stea de vorbă cu noi. La început nu ghiciseră deloc cine eram și se arătau dispuși să fie glumeți și familiari, privind cu admirație mașina noastră. Când în sfârșit, după purtarea soldaților noștri români, își dă seama de identitatea noastră, începură să roșească și pierdură din îndrăsnea la lor. Apoi iar pornirăm și merserăm înainte, înainte, tot înainte, fără sfârșit, pe când vântul, din răstimp în răstimp, se purta dușmănește cu noi. Din fericire, drumurile pe alocurea erau bune, dar cu toată graba tot n-ajunsărăm la Dumenii înainte de notat. Dumenii e un sat mare și am avut norocul să găsim un notar, care arăta mult interes pentru cantina mea și ne ajuta la înjghebarea noastră cu multă inimă, râvnă și pricepere. Casa e mare și bine îngrijită și, deși sosiserăm cu totul pe neașteptate, Găsire în curtea, bucătăria și mica sufragerie strălucitor de curate și de bine orânduite. Toate farfuriile și ceștile înșirate pe masă scripeau de curățenie, deși abia se sfârșise cina. Nici aici nu puturam vedea toți copiii că cerea prea târziu, dar aceste vizite neașteptate ne dau prilejul să vedem lucrurile așa cum sunt, căci n-are nimeni timpul să facă pregătiri neobișnuite. Aici, rușii, în loc să fie o pricină de neplăceri, au fost de tot ajutorul. Am vizitat fiece ișor și am găsit totul într-o rânduială fără cusuri. Cantina asta e fără doar și poate cea mai bine condusă din toate. 50 de copii primesc de două ori pe zi o hrană îmberșugată și bine gătită, iar dimineața un ceai cald. Înainte de a pleca înapoi, mâncarăm rămășițele dejunului nostru în casa notarului. Ne-a oferit și el cu multă bunăvoință o fierte și niște pezmeți foarte buni, făcuți de soția lui. Drumul până acasă ni s-a părut nesfârșit. Ridicase-l în coșul, dar nu se cobora și pe delături, așa încât nu ne apăra împotriva vântului vigelios. Din fericire aveam un adevărat depozit de sumane țărănești groase, pe care le iau de obicei cu mine, ca să le dau nenorociților pe care îi întâlnesc în cale. Balif, cu multă pricepere, izbuti să întindă unul din aceste sumane în partea de unde bătea vântul, alcătuind astfel un fel de pavăză, o binecuvântată ușurare pentru noi. Carul conducea uimitor de bine, ne ne din mers, aproape timp de 13 ore, cu tot vântul furtunos ce sufla cumplit împotriva noastră. Mă-ntorsei nu prea obosită, însă cu gâtul țeapând și cu ochii umflați de atâta vânt. Am fost primiți cu exclamări de ah și och, de către servitori și cameriste, care socoteau că un drum atât de lung era primejdios pentru mine din mai multe puncte de vedere. Mărturisesc că așteptam cu o mare nerăbdare să beau o ceașcă de ceai fierbinte și să mă culc. Englezii au avut o mare izbândă în Franța în urma unui atac neașteptat cu tankurile. Au înaintat o bucată de drum, cucerind câteva sate și luând mulți prizonieri. Iași? Sâmbătă, 11, 24 noiembrie 1917 Munca alături de doctorul Mamulea sporește din zi în zi. Avem mereu un noi și treburile merg bine, cu toate că întâmpinăm și nesfârșite greutăți. Am primit azi pe un tânăr vios, Mr. Bert, care venea din Teheran, detașat de acolo pentru a intra în serviciul lui Sir George Berkeley. Mi-a adus o scrisoare de la avărul meu, Dimitri Pavlovici, care a putut scăpa de revoluție pentru că țarul îl exilase în Persia, după uciderea lui Rasputin. După dejun, avui o lungă convorbire cu grăsunul nostru ministru, Constantinescu. E deștept, viclean, foarte priceput și de obicei ne înțelegem de minune împreună. Dar azi a trebuit să storc de la bătrânul om, plin de și retenie, unul câte unul, răspunsurile asupra chipului în care avea de gând să-i ajute pe americani în munca lor de la noi. Aveam la mine propunerea americanilor scrisă de slușit și îmi pusesem în minte să nu dau drumul ministrului până nu căpătam și de la el o soluție. Îmi încercai deși toate puterile. Azi eram hotărâtă să nu mă dau bătută și mi se pare că își dăduse și el seama de aceasta. Mă dusei apoi cu doamna Cincu să viziteze sala de întruniri și adăpostul de noapte, pe care îl clădesc împreună cu IMCA. Cred că aceasta va fi o realizare foarte folositoare. Vizitai totodată orferinatul israelit din apropiere și găsi copiii în mijlocul unei lecții de istorie sfântă. Tocmai povesteau istoria vieții lui Iacob și a lui Esau în limba românească. Am putut să le arăt că și eu sunt o cunoscătoare a Vechiului Testament Punând întrebări nimerite. Dar nu le spusei că socotesc istoria patriarhilor foarte puțin morală. Plecai, în sfârșit, nu fără a făgădui ciorapi pentru băieți și, lucru mai neașteptat, talpă pentru încălțămintea lor. Slavă Domnului, Nichi se întremează minunat. Nu mai are temperatură și putem nădăjdui că s-a sfârșit acest vis rău. Am primit trei vagoane cu unt, zahăr și orez, pe care le comandasem la Odessa. E aproape de necrezut că a putut răzbate ceva până la noi în asemenea vremuri. Mă tem că în curând ne va părăsi scumpa și bătrâna noastră Miss Millen. Va fi un moment trist pentru noi toți și pentru ea, acest sfârșit al lungilor și cinstiților ei ani de muncă în casa noastră. Iași, marți, 14-27, noiembrie 1917. Zi de spitale și de audiențe. Am petrecut o parte din dimineață printre tuberculoși împărțindu-le brânza albă de la generalul Moșoiu și prune uscate, pe care mi le trimisese tot el, ținându-și credincios făgăduiala. A fost un adevărat praznic pentru nenorociții mei bolnavi, dar, Doamne, ce lucruri triste am văzut! Am primit în audiență pe un cleric englez, cât se poate de plăcut, care venea de la Petrograd. Mi-a fost drag să vorbesc cu el, căci cunoștea toată familia mea din Rusia și fusese cu deosebire prieten cu Olga, sora mai mică a țarului Nicolae. Făcea parte și dintre intimi vărului meu Dimitri și ai tânărului Iusupov și știa toate amănuntele despre uciderea lui Rasputin. Cunoștea foarte bine și pe dăchi și lucrase alături de ea la începutul războiului. Era un om cât se poate de plăcut. După alte câteva audiențe, sări în mașină și mă repezi să vizitez spitalul din Galata, care era acum în grija lui Ferreirol. Aici dădui bolnavilor ce mai rămăsese din brânza albă și din prune. Niki e aproape complet stabilit, dar e silit să stea tot în pat. Iași, 16-29 noiembrie 1917. Am plecat de dimineață cu Lisabeta la Roman. E o zi nespus de frumoasă, o zi ca de primăvară cu un soare strălucitor. Ca să ajungem și noi odată mai puțin bătute de vânt, am plecat într-un automobil închis, eveniment rar, căci secția militară mulțumită prințului știrbei îmi la dispoziție un cardiac de toată frumusețea. Prințul le arătase că eu aveam de umbrat aproape tot atât cât și un general. De ce să am și eu din când în când câte o mașină închisă, mai ales iarna? Șoseaua între ea și Roman era cât se poate de bună și zburarăm de-a lungul drumului, pline de o veselă însuflețire. Balif sta lângă volan, radiant de bucurie și foarte mândru de iuțeala cu care luneca mașina noastră. Făcurem o scurtă oprire ca să ne mai aranjăm hainele la doamna Nevruze care fu pătrunsă de o mulțumire extatică, și apoi plecăm spre spitalul Principele Micea, luat de la englezi de către crucea roșie americană. Prietenii mei uriași, Fitz William, s-au mutat mai aproape de front. Americanii au un personal numeros și toate lucrurile apăreau cât se poate de mulțumitoare și de înfloritoare. Bineînțeles, a trebuit să vizitez fiecare lucru în amănunt, nu numai pe bolnavii care păreau veseli și bine îngrijiți, dar și bucătăria, dependințele și porcii și viței, care fac parte din averea spitalului. Vizitar până și depozitul de lemne, un element de mare însemnătate. Când îi splăvirăm toate, ni se făcuse poftă de mâncare. A fost ceva cu totul american, căci era tocmai sărbarea națională a Americii, 25 noiembrie. Și toți erau foarte mulțumiți să ne aibă printre ei. Bineînțeles, s-a servit la sfârșit un pateu de dovleac, căci așa se vede că cere datina. Lângă mine sta într-o parte colonelul Anderson și de cealaltă Mr. Baker, membru al Crucii Roșii Engleze, doi tovarăși plăcuți. În fața mea era așezată Elisabeta cu care sta de vorbă doctorul Perkins, vesel, deștept și interesant. Fără îndoială a fost un prânz foarte reușit, în tot timpul căruia a putit o atmosferă de bună dispoziție pentru întreaga societate. După dejun ne prefectul cu el să vizităm diferite locuri unde se împărțea săracilor mâncare. Oriunde mergeam, eram primite cu inimoase urale și cu toate că se zvonise că romanul era un loc primejdios din pricina rușilor, eu stărui să merg pe jos din stradă în stradă, străbătând mulțimea, care ne făcea o primire călduroasă. Temuții tovarăși ne salutau ca și poporul nostru. Mai aveam de văzut alte câteva spitale, precum și o școală israelită. În mai multe din aceste spitale, a avut plăcerea să găsesc câțiva dintre cei mai buni prieteni ai mei. Erau răniții evacuați din Coțofănești. O vizită la Roma n-ar fi fost desăvârșită fără obișnuitul ceai oferit de doamna Nevruzecan, în casa a devenit o ospitalieră din pricina nețălmulitei dragoste a stăpânei pentru regina ei. Se adunaser în salon cele mai de seamă persoane din oraș. Ni s-au servit tot felul de bunătăți. Ca de obicei, totul se desfășură cu obișnuita rânduială și ceremonie, cerute de bătrâna și inima mea prietenă. Se îmbrăcase în alb din cap până în picioare și părea o călugăriță tibetană. Iași, duminică 19 noiembrie, 2 decembrie 1917. Vești mai rele decât oricând. Plutește în aer un vânt de panică. Încerc să o stăvilesc ca să nu mă târască și pe mine, nici pe cei din jurul meu dar simt adesea că mi se urcă în ochi lacrimi arzătoare. Am primit o telegramă foarte călduroasă de la regele George al Angliei, în care spune că eu și copiii mei vom fi bineveniți în Anglia oricând. La început, telegrama mi-a adus o mare bucurie, dar când mă gândi mai adânc, pricepui că era un semn rău. Înseamnă că își dădeau seama că eram în primejdie și că situația noastră nu mai era suportabilă. La dejun, unde n sosi cu mare întârziere, avură pe generalul Șerbacev cu fica sa și generele lui, precum și pe Racici, secretar la legația sârbă cu soția lui și pe Nindii Romalo, pe care americanii vor să-l aibă ca secretar pentru că vorbește perfect englezește. Întreg văzduhul e plin de îngrijorare. Se zvonește ca sau mâine, soldații ruși au de gând să aresteze și să ucidă pe ofițerii lor. Șerbacev e cuprins de panică. Aș dori ca ofițerii ruși să aibă mai multă vlagă. Sunt sigură că, printr-o purtare mai hotărâtă, s-ar putea înlătura multe rele. Par aș fi pierdut cu totul curajul. Văzând că timpul amenință să se schimbe, plecai repede cu Lisabeta la vila Greerul, câtă vreme sunt încă uscate drumurile și apoi n-am văzut-o de mult pe scumpa și bătrâna mea, soră Puci. Minion și Miss Milne ne urmau în altă mașină. Venirea noastră a aduse mare bucurie bolnavilor și celor ce îi îngrijau. luară o ceașcă cu ceai, stătură de vorbă și apoi plecară-mi spre casă, pe drumul îngrozitor de rău. Întâmpin întotdeauna mari împotrivit când plec în direcția aceea, pentru că trebuie să trecem printr-un mare așezământ militar rusesc și toți îl socotesc primejdios. În timpul lipsei mele venise ministrul Constantinescu la rege, ca să-l convingă că trebuie să plecăm chiar în acea seară, cu toți copiii la ghidigeni sau la coțofănești, căci avea temeri că ziua următoare va fi periculoasă. Din fericire, n-am dovenit drept la mine și ne dădurăm seama că eram amândoi de aceeași părere. Nimic în lume nu ne-ar putea îndemna să ne clintim din loc, nici să arătăm cel mai mic semn de teamă. Barbuștilbei, care fusese chemat și el, întări hotărârea noastră. Situația trebuia privită în față orice s-ar întâmpla și mai ales trebuia să arătăm acestor gogorițe rusești că mica și mult disprețuita Românie nu se teme de amenințările lor. Câtă vreme stăm nemișcați și păstrăm disciplina, sunt sigură că putem să dobândim ispânda chiar asupra unui dușman mai mare la număr. Simt totuși cum de pretutindeni se ridică valuri mari de îngrijorare. Mai presus de toate trebuie să ne păstrăm liniștea și să trăim înainte ca și până acum, Parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. I s-a dat voie lui Nichi pentru întreia oară să se dea jos din pat și să stea pe scaun. Se simte cu capul greu, amețit și cu picioarele slabe, dar încolo este bine. M-am dus la culcare de vreme, am citit puțin și în pofida tuturor întâmplărilor, mă simțeam foarte liniștită. După cum se va vedea în paginile următoare, eram stăpânită de ideea rezistenței cu orice preț, chiar în fața ursitei celei mai covârșitoare. Lupta sufletească ce duceam era sfâșietoare și nu mă puteam opri de a băga de seamă că, încetul cu încetul, fiecare își pierdea nădejdea. Aceasta mă înnebunea și, când îmi răsfoiesc jurnalul, e dureros să constat cum speram în pofida desnădejdi și cum îmi încordam toată puterea și energia ca să lupt împotriva grozavei noastre soarte. Eram neresemnată până în adânc și nu puteam crede că suntem meniți să ne dăm în vinș. Lozinca nu te da bătut, a caracterului meu englez și a educației mele, făcea din această luptă o stare sufletească de neîndurat. Cercul de fier care ne înconjura se strâmbta din ce în ce. Rușii tratau acum cu germanii și se apropia ceasul lui Lenin. A fost o clipă grozavă când mi-am dat seama că părerea mea nu mai era împărtășită de nimeni, că nimeni nu mai lua loc în jurul steagului meu. Ceilalți se socoteau chipzuiți, iar eu treceam drept o idealistă. Lumea se cam ferea să vină la mine acum, dar eu, în focul rezistenței mele, nu-mi dădui seama de la început. Deoarece aceasta este povestea mea, povestea vieții mele, voi lăsa jurnalul meu să vorbească pentru mine. După cum sună zicătoare, nu e decât un pas între sublim și absurd. Poate că și eu eram absurdă, însă fiecare dintre noi nu poate lucra decât după firea sa și după îndemnurile izborâte din trânsa. După acele câteva zile grozave nu se întâmplase nimic, nimic deosebit și hotărâtor, iar noi, cu elasticitatea caracteristică inimii omenești, începurăm să sperăm din nou și să răsuflăm mai ușurați. Grija înăbușitoare însă nu încetase și ajunsesem să ne temem și de sunetul unei uși, ce se deschidea, sau de un glas ce se auzea deodată, ca nu cumva să însemne apropierea unei nenorociri sau aducerea unei vești, a cărei grozăbie nu ar putea fi suportată. Ceea ce ne întărea era puternicul sentiment de iubire și de încredere, care se ridica din toate părțile spre noi. Primeam zilnic nemărginite dovezi de simpatie. Nenorocirea ne lega o altă închip cu totul deosebit. Regele ajunsese foarte iubit de popor și, cu toate că românii nu prea au obiceiul să-și arate pe față simțirea, eram înconjurați de o atmosferă de realitate care ne susținea puterile. Nenorocirea nu ne depărtase de poporul nostru, ci, din potrivă, întărise legătura dintre noi. Iași, luni 20 noiembrie, 3 decembrie 1917. S-a schimbat vremea, plouă, starea de lucruri nu încetează de a se înrăutăți. A trebuit să spun doamnelor mele că s-ar putea să vină vremea când voi fi silită să plec pe neașteptate cu copiii mei, fără să pot lua cu mine pe niciuna dintre ele. Am crezut că e mai bine să le pregătesc pentru o asemenea întâmplare, oricât de dureroasă avea să fie. Dar grozăvia situației sta în faptul că dacă s-ar întoarce lucrurile cum e mai rău, nici măcar nu eram siguri că vom fi în stare să plecăm. Rușii s-ar putea preface în dușmani și nici măcar să nu ne lase să trecem prin țara lor. E o stare de lucruri înfiorătoare și tot ce ne mai rămâne de făcut e să o cu atâta liniște încât să nu se răspândească panica. Am avut la dejun pe Vopitska, ministrul Americii, și pe capitanul Walton, atașatul militar american. Bineînțeles, s-a vorbit amănunțit de situație și de șansele de îmbunătățire ce mai rămâneau, privitoare la soarta noastră, la fuga și la apărarea noastră. O mie și una de întrebări cu care ne chinuiam creierul. Ce e mai rău e că suntem în deplină necunoștința a viitorului. Nu putem face planuri, nici lua hotărâri. nu avem de înfruntat o situație definită, nu putem decât să stăm liniștiți și să așteptăm. Fiecare zi poate fi cea din urmă, îngrozitor. După dejun primi pe prietenul meu profesorul Panaitescu și împreună cu el cercetară sorții noștri de izbândă. Totuși ne puserăm amândoi în minte să mergem înainte cu lucrul și cu calendarul de Crăciun pentru soldați, parcă ne-ar mai fi așteptat un viitor. Apoi sosim a și convorbirea a început iarăși pe aceeași temă. La urma urmei veni și prințul Știrbei. El are totdeauna veștile cele mai temenice și, mulțumesc lui Dumnezeu, rămâne neclintit. Miniștea Antantei au avut lungi întrevederi cu generalul Șterbacev și au stăruit pe lângă el să ia o atitudine hotărâtă, făgăduindu-i că în acest caz îl vor susține toți. De fapt, miniștrii acreditați în țara noastră. S-a primit de la Roman vestea că generalul Ragoza și statului major au fost făcuți prizonieri de soldații lor, așa cum se prevăzuse. Ceea ce e de necrezut e că niciunul din acești generali n-a încercat să se împotrivească. E un lucru pe care nimeni nu-l pricepe, mai ales că știm că cei ce dețin și puterea în Rusia nu sunt întăriți de niciun fel de autoritate și nici recunoscuți de nimeni decât de germani. Întreaga întâmplare e atât de fantastică încât nici nu pot să o povestesc lămurit în scris. Iași, marți, 21 noiembrie, 4 decembrie 1917. Situația rămâne îngrozitoare. Am ajuns să stăm și să chipzuim în ce chip ne va fi scris să pierim. În orice parte ne întoarcem, suntem trădați, suntem vânduți. Din toată amărăciunea ce ne-a fost dat să gustăm, gândul că în tot timpul am fost mereu trădați e cel mai greu de îndurat. Se pare că nu mai e scăpare. Rusia e în stare de putrezire... Se destramă treptat și nimeni nu se ridică să ia frânele conducerii ei În fiecare zi trece puterea în câte o mână mai josnică Oamenii lui Lenin sunt acum la putere și sunt cu totul la cheremul germanilor Sunt cumpărați cu bani germani, îndeopște bani falși Așa încât Germania nu se răcește cât de puțin Întreaga armată e acum în mâinile unui sublocotenent, Krilenko Al cărui prim decret a fost desfințarea rangurilor în armata rusească au ucis pe generalul Duhonin, sub cuvânt că ar fi lăsat pe Cornilov să scape. L-au omorât în modul cel mai sălbatic la cartierul general, unde avusese el comanda câtva timp. Se pare că l-au linșat, l-au sfâșiat în bucăți. Atașați militari străinți sunt la Kiev, căci cartierul general ia acum în stăpânirea bolșevicilor, adică a gloatei celei mai josnice. Toate se năruiesc în jurul nostru, trăim pe jumătate în întuneric, căci nu e cu putință să ne dăm seama temeinic de cele ce se întâmplă sau să știm ce întorsătură vorba lucrurile. În clipa de față, rușii au declarat armistițiu pe întreg frontul rusesc, cuprinzând și pe al României, adică Rusia ce reprezentată prin bolșevici. La 21 noiembrie 1917, într-o radiogramă adresată către toți, iscălită de Lenin, președintele Sovietului Comisarilor Poporului și de Trotskii, Comisarul pentru afaceri străine este propusă beligeranților încheierea armistițiului general și începerea tratativelor de pace. Alte părți ale Rusiei se împotrivesc la această hotărâre, iar ambasadorii ruși din țările străine nu recunosc pe cei ce dețin puterea. Năruirea e deplină și biata mică României e prinsă în cea mai grozavă capcană și nu-i rămâne decât să stea liniștită, gândindu-se în ce fel va avea să moară. Generalul Șcerbacev, susținut de generalii noștri și de miniștrii antantii care se află aici, preferă să declare el însuși armistițiul, decât să primească ordini de la cei ce dețin puterea și pe care el nu-i recunoaște. Suntem încă nedumeriți în privința felului în care au privit acest fapt turbații de la Petersburg. După dejun a venit un tânăr doctor francez cu logomnica lui Româncă să mă întrebe dacă nu vreau să-i cunun la piatra. Aceasta sună ca o notă pașnică în mijlocul grozavului vălmășag. Le-am făgăduit că voi veni dacă îmi vor îngădui împrejurările. A venit n-înceta la mine tot felul de lume, să-mi vorbească de cutare sau cu tare lucru. Și la sfârșit a apărut și prietenul meu, colonelul Anderson, care împărtășește pe deplin părerea mea că trebuie să stăm dârși până la capăt. Planul la care ne-am oprit ar fi ca împreună cu o parte din armata noastră să ne deschidem drum prin sudul Rusiei spre țara cazacilor rămasă credincioasă. Numai astfel văd eu scăparea pentru noi. Nu e decât o nădejde a disperării, dar cel puțin nu e o hotărâre degradantă. A sta liniștit și a muri, înnăbușit între trădătorii ruși și vrăjmașii germani, ar fi în adevăr un sfârșit nedemn. Decât așa, mi-ar plăcea mai bine la Grand Avantiur, care ar fi fantastică, o știu bine, și nici nu s-ar potrivi cu vremurile noastre, dar ar fi un sfârșit de cinste, viteaz și liber. Ah, Doamne, de ce nu sunt eu bărbat? Așa prinde în ei toți râvna disperată a unei glorioase împotriviri. Orice s-ar întâmpla. Mai pe seară a venit prințul știrbei și am cercetat împreună toate ipotezele. Uneori eram înverșunată, alteori convingătoare și plină de nădejde, ori eram disperată. Simțeam că zidurile în jurul meu se strâmtează din ce în ce, până ce mă vor înăbuși. Știrbei are un dar al lui de a rămâne cu totul liniștit, de a mă lăsa să spun tot ce am pe suflet și de a dezbate apoi cu mine în cea mai mare tihnă, punct cu punct împrejurările, la adevărata lor dimensiune. Această procedare e uneori dureroasă, însă de obicei folositoare. A venit cela la masă și apoi am stat cu ea și cu Nando de vorbă în odaia mea. Aici le expusei întreaga situație în cuvinte limpezi, arătându-le toate soluțiile și o aprindu-mă asupra singurei deslegări, ce părea firii mele ușor de îndurat, la grand aventure. Simții că semănasem în inimile lor sămânța aceleași dorinți. Dar poate că numai înfocarea entuziasmului meu I-a târât după mine o clipă Iași, 22 noiembrie 5 decembrie 1917 Mă întreb câte zile voi mai putea scrie cuvântul Iași La începutul acestor pagini Nu încetează visul de groază Nici întunericul Nici neputința de a vedea limpede în vreo parte oarecare Bineînțeles, lumea începe să-și piardă capul Binele și răul ies la iveală în asemenea clipe Iubitorii de panică, iubitorii de dezastru, invidioșii, neiertătorii, fricoșii, lașii, toți ridică azi capul Fiecare după micimea inimii sale grăiește, făptuiește și netulbură. Am petrecut o zi foarte mâhnită, nu m-am repsemnat încă la această din urmă stare de lucruri Vreau să mă lupt împotriva ei și se pare că nu e echip de luptat Nimeni nu pare a mai vedea vreo posibilitate de mântuire prin luptă. Toți o cotesc ca fi un măcel sângeros și zadarnic. Toți se unesc pentru a-mi spune aceasta, până și Berndot. Nimeni nu votează pentru împotrivirea cu arma în mână. Asta e ceea ce mă prăpădește. Ah, îngrozitoarea, ucigătoarea omilire de a fi poate siliți, să punem jos armele pentru că s-a năruit enormul și puternicul nostru aliat. E ceva nemaipomenit de îngrozitor. Un aliat care târăște după el în prăpastie țara noastră, deși ea s-a purtat cu o neasemănată vitejie. În fața înfiorătoarei nedreptăți a unei asemenea soarte, mă simt pentru-un teia oară învinsă, umilită, parcă mi-aș fi pierdut locul sub soare. Simt în sfârșit că e prea mult, prea mult, ca și anul trecut când a murit Mircea, stau și mă întreb pentru ce trebuie să mai trăiesc. Pentru ce? Ca să văd asemenea lucruri. Pentru ce? Îmi urmez viața ca mai înainte, spitale, audiențe și așa mai departe. Printre lumea ce am primit azi, era un oarecare dr. Hansen, Danes, o ființă cât se poate de ademenitoare, despre care unii cred că e spion. Dacă o fi spion, e un spion foarte plăcut, lucru ce nu se poate spune despre mulți care nu sunt spioni. La dejun am avut pe generalii Averescu și Grigorescu, care veniseră pentru o convorbire militară, și pentru a lua parte la Consiliul de Ministri, în care e vorba să se hotărască dacă trebuie și noi să admitem un armistițiu, ca să mai câștigăm vreme și să mai răsuflăm. În pofida curajului și a energiei mele a venit ceasul în care nu pot să fac nimic, decât să las valurile să năvălească asupra capului meu și ce întunecate valuri. Oare care va fi soarta noastră personală? Nu știu, sunt atât de strâns legată de țara mea, Încât nu pot închipui o soartă a mea O soartă care să nu fie deopotrivă cu a țării pentru a treia oară azi n-am putut primi lume Fără a avea lacrimi în ochi Inima mi-e sfârșiată de un chin grozav Mi se pare că citesc o sânda în fie ce privire Mă simt parcă murind treptat în pofida splendidei mele sănătăți și puteri Și a vitejiei mele încă neînfrântă Simt că sunt învinsă și nu știu să primesc înfrângerea după dejun am fost cu Lisabeta și cu Miss Mind la proprii cani, ca să împart haine copiilor, de la mica mea cantină și să inspectez să văd dacă toate sunt în bună regulă cum și erau. Dintr-o ironie a soartei, hotărâsemă acum câteva vreme ca în fiecare miercuri să se facă la mine puțină muzică pentru doamnele care veneau în fiecare zi să lucreze în atelierul meu. În obștea scauluire, uitasem cu totul de așa ceva până au sosit vieții muzicanți, nevinovați, în clipa când cu instrumente cu tot și din cutenie, îi lăsai să cânte. Dar cântul lor mi se păru greu de suportat, parcă ar fi cântat pe strunele chinuite ale nervilor mei. La urmă, după masă, Sosi iorga disperat ca să mă întrebe ce era adevărat în zvonul despre armistițiu. Era ca un copil înnebunit și orbit de o chinuitoare îngrijorare. Armistițiul cerut de rușii aliați reprezintă într-adevăr un moment de hotărătoare importanță pentru români. Iată cum se reflectă el cu detalii mai concrete în memoriile lui Nicolae Iorga. Cel a fi primit de regină chiar acum seara, îmi arată ce știam și de la duca despre motivele care au hotărât pe Șerbacev. Se caută a câștiga timp, măcar 48 de ceasuri. Pare a dori ca aliații să ne permită o înțelegere aparentă, fără a pierde folosul convențiilor încheiate cu dânsii. E absolut încredințată că s-a procedat bine și că regele va ști să apere demnitatea țării. Prințul Carol vine îndată în odaie. Tăgăduiește că Tachionescu ar fi fost pentru drumul în Caucaz. Chiar azi dimineața l-am auzit rostind altă părere. Frontul nu se poate ține numai de români, cum toți generalii și Averescu și chiar Grigorescu au recunoscut-o, învoindu-se la armistițiu. Chiar dacă azi dușmanul ar avea puține trupe, cum sugerează regina, ele pot veni în trei săptămâni de pe alte fronturi. Ar trebui să înceteze aceste zadarnice speranțe, care ni s-au dat de atâtea ori, că aliații ar putea să reție pe germani în apus. Îi se pare bună alegerea delegaților noștri. Pelupescu spune că-l cunoaște bine. că l-am auzit, susținând alături de Vaida, alianța ardelenilor cu politica austriacă. Cum discuția urmează asupra calității trecutului și simpatiilor celor însărcinați cu negocierile, arăt că există un curent pentru rezistență, că el trebuie combătut cu argumente decisive dacă sunt. De aceea voiam să vorbesc cu regele, dar acum, după tot ce mi se spune, audiența n-ar mai avea scop. Regina îmi răspunde că regele trebuie să vie imediat. Într-un moment, regina a vorbit de calitatea ei de engleză care a făcut-o să sufere și mai mult în această zi. A recunoscut că, ocolindu-se comanda generalului Prezan și făcând să negocieze armata, nu guvernul, formă pe care o declar copilăroasă și nedibace, s-a căutat a la o parte responsabilitatea regelui. Volumul 1, paginile 177-178 Carol și cu mine încercam -mi să-l potolim, dar inima mea era ea însăși prea plină de răzvrătire ca să pot găsi cuvinte convingătoare. Sunt învăluită în întuneric, în întuneric. Iași, 23 noiembrie, 6 decembrie 1917. Fără îndoială e foarte greu de îndurat această situație. Ce mă mâhnește mai mult e să văd cum toți străinii par a socoti că toate s-au sfârșit. Unii chiar ar vrea să ne vadă plecând de pe acum. De fapt, ar vrea să ne vadă fugind și, pe de altă parte, ne dau a înțelege că s-ar putea să nu fim în stare să străbatem Rusia. S-a hotărât ca unii ofițeri români și ruși să înceapă tratative cu dușmanul în privința armistițiului. Întâlnirea, după cât se pare, va avea loc la Focșani. Mi-am urmat viața obișnuită, deși de azi dimineață îmi venea mereu să plâng. Însă, cu cât trecea ziua, îmi câștigam din nou stăpânirea primii pe Mamulea și pe George Balș ca să vorbim despre treburile Crucii Roșii și despre decorarea celor ce și îndepliniseră în îndatorire. Înainte să plece George Balș îi spuse că dacă s-ar întoarce lucrurile cum e mai rău, doream să las în mâinile lui și ale soției sale depozitele mele neprețuite și păzite cu sfințenie și îl rugai ca amândoi să continue munca mea cu același avânt cu care o începusem și dacă se va putea, să urmeze cumpărțirea provizilor în numele meu, chiar dacă voi fi departe. La sfârșit, veni la mine un domn care scrisese o piesă de teatru despre moartea lui Mircea. Tragicul acestei întâmplări îl mișcase mult, încât o povesti în versuri patriotice. Bineînțeles, a trebuit să-l lămuresc că nu era cu putință să mă arate pe mine pe scenă, deși fără îndoială ar fi fost o piesă foarte dramatică și îndoioșătoare. Îi păru foarte rău de asta și pentru a-l îl lăsai să-mi citească câteva fragmente din piesă. Unele versuri erau într-adevăr duioase, dar bineînțeles nu-mi scutiră la lacrimilor cu care mă luptasem ziua întreagă. A venit la dejun Lady Muriel Paget, conducătoarea Crucii Roșii Române din Anglia. A lucrat un timp în Rusia și a fost foarte bolnavă. Veștile pe care le aducea de acolo n-au putut să ne aline cu nimic temerile. Iorga a stat și el la dejun a noi și n-a încetat de a fi foarte nostrim și satiric, în pofida grozavei situații, de altfel e un om cam iute la mânie. După dejun primi pe capitanul Laycock, din serviciul informațiilor secrete al Angliei, venise ca să-mi spună că dacă vreau să pornesc la drum pe cei mai tineri membri ai familiei mele, el era gata să-mi ajute. Avea un ofițer englez, cunoscător al mai multor limbi, care ar putea însoți pe copiii mei. Era un omuleț simplu, cu sânge rece și cu o file care la sfârșitul convorbirii îmi că eu, cu cele două ofice mai mari ale mele, ar trebui să fugim în aeroplan la Salonic. Această călătorie pe vreme rece de iarnă nu mă ispitește cât uși de puțin. Și apoi, drept culme a tuturor, trebuia să nu luăm niciun fel de bagaj. Fără îndoială, ar fi o ieșire din scenă dramatică și aventuroasă, dar nu e după gustul meu. Lăicoc sfârși convorbirea declarând că era regalist și de aceea gata să se pună în slujba mea. Că se ridicase din rândurile de jos ale armatei și că se simțea foarte mișcat, găsindu-se în fața unei regine. N-am niciun fel de veste de la Ducky sau despre ea. Totuși mă întreb în fiecare zi cu groază dacă nu i se va fi întâmplat vreun rău. N-am nicio posibilitate ca să aflu adevărul. Trebuie să fie în neîncetată primejdie. Niki e acum convalescent Iași, 25 noiembrie, 8 decembrie 1917 Azi a fost o dimineață neliniștită. Simțeam neîncetat că se apropia o criză și că avea să sosească o clipă în care trebuia or să izbucnească ceva în mine, or să se prăbușească ceva. Fusesem prea cumplit chinuită. Prăbușirea îmi în urma unei convorbiri cu un general englez care fusese trimis ca să-mi vorbească. Aliații au ajuns la concluzia că e nevoie să mă convingă de neputința oricărei rezistențe din partea României. Bietul omuleț era o fire cum se cade și bună, dar nu tocmai solul potrivit pentru a fi trimis unei femei. Sângele rece cu care se învoia cu situația noastră fără nădejde, amintindu-mi că de la început spusese că așa va fi, etc., a făcut să se reverse peste margini paharul prea plin al durerii mele. Deși fusese maliata cea mai leală, se adunase încet în inima mea încrezătoare o indignare din ce în ce mai mare împotriva celor ce ne părăseau încetul cu încetul. Pe când vorbeam, simțeam cum se învolbură în mine o strașnică vijelie, care la urmă trebuia să fie rostită în cuvinte, în grozave cuvinte spuse deschis, pline de învinuiri, cuvinte care se rostesc numai odată în viață, când nu mai e cu putință nimic decât adevărul cel mai crud, cel mai amar, cel mai tăios și veștejitor adevăr. Izbucnirea țâșnii când el încercă să mă convingă în numele aliaților că România trebuie să se dea învinsă. Mă întorsei înverșunată către el și îl întrebai cum îndrăznea el, englez, să vină la o englezoaică și mai ales la o regină și să-i spună că trebuie să se dea învinsă. Tocmai pentru că era englez, simțeam că lui puteam să-i spun lucruri pe care nu le-aș fi spus nimănui dintr-un alt neam. Era dreptul meu să dau pe față tot ce mă înnăbușise. Acum, când cu sânge rece îmi amintesc de toate cele ce am spus, mă minunesc că am putut să le rostesc. Dar nu-mi pare rău de cuvintele mele, era nevoie să fie rostite. Dacă ne e scris să murim, să știe cel puțin aliații noștri, ca nu murim ca niște neghiobi legați la ochi, ci ca eroi conștienți, care își dau seama că au fost vânduți și trădați. În clipa când frontul nostru a rămas fără folos din pricina năruirii altora, marii noștri protectori au început să se tocmească cu noi ca la târg, ca să vadă dacă vor fi în stare să țină măcar una din făgăduirile date în timpul când eram încă în înflorire, până să nu ne Revoluția Rusească. Nu cred că vreodată să fi ridicat glasul vreo regină ca să spună astfel de adevăruri grozave fără înconjuri, care pot fi stigate numai când cineva e față în față cu moartea și când o înfruntă vitejește, fără a clipi din ochi. Oricât de înceată e agonia. Micul general se uita la mine încremenit, cu ochii lui albaștri, spărăgiți. Nu e de mirare că nu găsea niciun cuvânt să-mi răspundă. Plecă cu capul lăsat pe piept. După el întrebă bătrânul Mr. Baker, de la crucea roșie engleză, care venise să-mi propună să încarce pe toți ai ca să-i ducă nu știu unde, și aceasta iarăși mă răzvrăti. Nici eu, nici Nando, nu ne putem hotărâ să ne despărțim de copiii noștri în clipa aceasta de cumpănă. Pe câtă vreme sunt încă sub aripa noastră, știm ce putem face pentru ei. Dar dacă ne-am despărți, în vremuri așa de cumplite... Cum am putea ști când, unde și dacă vom putea să ne mai întâlnim vreodată? Dacă e soarta noastră să fim la urmă înconjurați și făcuți prizonieri, cel puțin să fim prizonieri cu toții la oaltă, sau dacă se vor întoarce lucrurile cum e mai rău, pot să fugă bărbații singuri. Dumnezeu știe unde vom ajunge, dar ceea ce simțim până în adâncul inimii e că nu ne putem despărți.